Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Ansvarig utgivare för dagens program är Rickard Stenberg. Telefonnumren kör jag sig direkt i studion 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Till er som har frågor att ställa eller vill diskutera något av vad vi säger i, i radion. Det är ju inte så att det är så många som vill komma ut- men vi har fått en del samtal så folk ringer och ställer frågor- men det är en annan sak. Jag sa ansvarig utgivare, vad var Rickard. Kommunisterna, hur får du kontakt med dem? Jo, då går du in på www.skp.se. Där finns all kontaktinformation du behöver- om du lyssnar på den här sändningen i efterhand- och lyssnar över internet- och då har du gått in på www.kommunist.se. Där läggs radioprogrammen upp i efterhand. Och där är länkar också därifrån. Så du kan nå kontakt med Sveriges kommunistiska parti. Annars annat är adressen www.skp.se. Där har vi också vår tidning. Den finns där på den sidan. Och det är riktpunkt. Den kommer med ett nytt nummer i början av december. Ett nummer som då kommer att handla om gruvstrejken Det är alltså 40 år sedan. Den stora gruvstrejken uppe i Norrbotten i Gällivare och Kirna bröt ut. Ja, den var kanske på någon annan ställe också. Det var ju en, en händelse som ska om lite i Sverige. Då i synnerhet... Det styrande, därför att de ville ju gärna betrakta arbetarna som någon eh, fån egentligen. De hade haft problem med studenterna året innan. Men det var naturligtvis mycket allvarligare för dem. När arbetarna i Gällivare och Kiruna satt sig ner och strejka Det var 5000 arbetare nästan som var indragna i den konflikten. En av de större konflikterna vi har haft sen- Sen LLC eller sen generalstrejken 1909. Det var hundra år sedan men den var ju i maj den strejken var. Men eh, som sagt var det kommer i nästa nummer av riktpunkt. Men det finns andra intressanta saker och uttalanden som gör att det är ett synpunkter kring alla möjliga saker och vårt program finns där. Och vill du då ha kontakt med oss så finns det också både e-postadress och telefonnummer som du kan ringa till. Men bor du här nere i dessa här eller i den här regionen. Då kan du naturligtvis ha kontakt med oss i Malmö och Borla och Vi har ett telefonnummer för vi har en gemensam loka lokal. Och det är telefonnummer 040 611 88 82. Vill du komma till vår lokal i Malmö så är det säkrast att komma en onsdag mellan 19 och 21 eller strax före. Där, där är vi då varje onsdag så där är du välkommen dit om du inte har längre än att du kan, kan ta dig dit. Idag ska vi prata lite om, vi ska börja som vanligt med arbetslösheten. Det är inte direkt arbetslösheten, för det, det vet ju alla egentligen hur den är. Det har vi ju sett i tidningarna hela tiden hur fler och fler människor blir arbetslösa. Fler och fler blir indragna då i olika former av arbetsmarknadsåtgärder. Och det vet vi ju alltså. Det aktivitetsstöd och AMS där får man aktivitetsstöd på olika sätt och, och det är mycket folk nu som har det det var ju de åtgärderna som, som regeringen tidigare sa att de var helt onödiga, man ska ner på möjligheterna att vidareutbilda sig och allt, allting under tiden man var arbetslös samtidigt går man ut och propagerar för att man vill har arbetskraftsinvandring för vi har felutbildad arbetskraft vi har inte den arbetskraften som vi kommer till att efterfråga i framtiden påstår man det är ju naturligtvis en, en sanning med modifikation om man ska kalla det för en ren lön för det, självklart har vi alltså den kompetensen som vi inte har nu den har vi alla möjligheter att utbilda och skaffa och ge folk som nu går arbetslösa så det är naturligtvis inte någon, något argument utan det med arbetskraftsinvandring det är ju det man använder för att sätta press på de arbetande folket genom alltså att försöka på så vis eh, dumpa och pressa ner lönerna. Det är det vi har sett. Man har utnyttjat till exempel nu Laval-domen och EUs eh, utstationeringsdirektiv och alla möjliga saker. Det använder man just för alltså att pressa lönerna i de olika länderna. Och där kommer ju faktiskt ett ny, nytt förslag nu, hur det svenska kollektivavtalen ska anpassas till EUs lagstiftning. Det kommer regeringen till att lägga fram en proposition under, under december månaden. Mm. Samtidigt så har ju också de som är väldigt kritiska mot vår arbetsmarknadslagstiftning har vädrar ju luft också. De menar på att en stor del av den här arbetslösheten beror just på grund av att de, till exempel de lagarna som vi har i Lars- och vi har sett att centern har ju gått ut väldigt aktivt den senaste tiden och propagerat väldigt mycket för att man ska, ungdomarna med och mindre inte ska ha någon, arbets, någon form av arbetsrättligt stöd när de är på arbetsmarknaden utan att de ska kunna sparkas när de vill. Folkpartiet har ju haft en form av kongress som kallar det landsmöte. Och eh, de har ju tryckt på ännu mer just på en uppluckring av las då. Tidigare har, det ju, har man lyckats få igenom det här med att man ska ha, två stycken ska få undantastå ordningsreglerna om man har tio anställda i ett företag. Och precis som vi här på Radio Kognist och när vi som parti också varit ut och delat åt flygblad och haft appellmöten så har vi väldigt tydligt ju att det här är ju bara ett första steg. Det här är ju, det är ju självklart ju att man i början inte tar fram en storsläge och menar på att, jag vet inte, det ska finnas några turordningsregler överhuvudtaget, utan det är så här man börjar med upplåkningen. Och nu har ju Folkpartiet på sin kongress drivit igenom, eller på sitt landsmöte då drivit igenom nya sådana här saker. ju Och då menar man på att det inte ska gälla alltså bara tio anställda, utan det ska gälla mer eller mindre alla företag, just de här med två steg som ska undanstås. Och så, säger de också, så har de ett extra tillägg då och påstår att när vi styr uppsägningar som gäller då nu, så vill de också hitta dem en lagstiftning att man ska kunna ta fyra stycken då. Om de inte fack och företag kommer överens om på något sätt vem som ska sparkas i sådana fall. Så det här är ju ett steg för att locka upp loss. Man använder ju kris och allt sånt för att kunna göra det här. Ja, yeah. men alltså... Det, det är ju så att man, man houter Laos det är ju det är den som förhindrar ungdomar vi sa förra veckan Orbán Bäckström som är svensk näringslivs han var ute och propagera för att vi måste avskaffa Laos för att förhindra unga människor från att få arbete vi kallar det här att det är hyckleri och naturligtvis är det ett stort hyckleri det är ett hyckleri när Folkpartiet angriper Laos det är ett sätt alltså att försöka få äh, alltså mindre trygghet för arbetarklassen Allah förhindrar inga former av uppsökning egentligen, där finns ett äh, amerikanskt klädkedja uppe i Stockholm den finns bara, de har vår uppe i, i Stockholm, det hittar någonting Urban Outfitters Någonting i den stilen. De hade 38 stycken anställda i, i den butiken. Så det, det, det kan ju naturligtvis inte vara någon eh, liten butik. Eller, det, det är ju vanligt naturligtvis med deltider och så i, eh, i dem. Men alla de sägs upp på grund av arbetsbrist. Säger man. Och sen ska man höra in eh, dem via academic work. Alltså i ett bemanningsföretag. Det, så jag menar, det, det, det är inte så att de inte får lov sig upp eller på något vis att Lås utgör något hinder. Här borde ju i sådana fall, bor för varför de säger upp dem, det är för att den butiken har vägrat att teckna avtal med handels. Varför de då eh, säger upp dem? Det är för att de ska försöka slippa från och följa handelsavtal. Nu vet jag inte exakt och kan inte handelsavtal på fingrarna så till vidare. Men eh, jag tror inte det tillhör världens bästa avtal eller handelsanställdes personal. och är ju inte eh, de mest välavlönade. Men just att möjligheten att påstå egentligen något sånt det är ju naturligtvis en ren lögn att det råder arbetsbrist i och med att de ska hyra in de, för de vad om att de ska hyras in via bemanningsföretaget. Det är för att arbetsköparen i det här fallet eh, Urban Outfitters vill komma ifrån anställningsansvaret därför att Handels ger rätt också till och, och, och, ja, eu arbetstid och, och tillägg när de jobbar övertid och sånt allt det tänker man då skippa så bara hyra in dem helt enkelt när de eh, så kallar böse men bara en sån sak att har eh, möjligheter att hävda eh, arbetsbrist när man tänker höra in samma människor igen. För då har man lovat att alla ska få jobb. Hur de nu kan lova det vet jag inte. Och, och det är inte alls för de som har varit drivande och vill att, att äh, det Urban Outfitters skulle teckna ett avtal. De är inte alls säkra på att de kommer till att äh, anställas av bemanningsföretaget och få möjlighet att jobba i den affären de drivs ifrån på grund av att arbetsköparna har alldeles för stor makt att Laos och många av dem de arbetsmarknadsregler vi har på arbetsmarknaden är alldeles för svaga. De borde skärpas istället. Alltså det skulle ju inte vara möjligt att få sig sig upp folk på grund av arbetsbrist om man sen samtidigt ska höra in dem. Ja, men det var ju liknande som Systembolaget gjorde för ett par månader sedan där var polisen faktiskt gick in och bröt upp den blockaden som de anställda har försökt genomföra man ser ju väldigt tydligt vilka tongångar som går i samhället idag i Sverige när polisen tar en allt, allt större roll för att eh, förhindra olika arbetskonflikter som finns ute i samhället men precis som eh, jag menar ju på att Alltså hade man då sprungit kring från början och påstått på något sätt att uh, jo men uh, Ikea behöver uh, upplocken i arbetslagen och, och alltså, att de här två stycken ska gälla Ikea. Det hade varit väldigt svårt att popularisera på det för något sätt. Men man använder ju myten med småföretagare. Man har använt den väldigt, väldigt mycket, särskilt de sista fyra, åtta åren även om den har kommit i under hela tiden. Karl Marx skrev någonting på mitten på 1800-talet också. Han babblar när man tog upp med småföretagarna så sa det också att det är ett jävla tjat om småföretagandet hela tiden. Men man, man har ju gjort ju det här och sen har man lukat upp för det. Så påstår man ju såklart att det funkar väldigt, väldigt bra att vi ska på alla företag. Ja, Ikea är jag också ett av de företagen... ...som i stor utsträckning... ...utmuttjar bemanningsföretag. Och det är inte vilket... ...bemanningsföretag som helst man... ...utmuttjar. Det finns ju ett... ...statligt som... ...har mer eller mindre blivit... ...bemanningsför. Innan var du ju... ...avsett för alltså folk som hade... ...någon handikapp eller på något vis... behövde ha vad är det du hittar. Samhall. Samhall, ja. Alltså, många av de personalen som jobbar på Ikea, de är anställda av samma. Och vi vet att Ikea tjänar alltså 250, 250 miljarder kronor under 2000-talet. På nya år har man dratt in en vinst på 250 miljarder kronor. Och ändå har man inte råd till, enligt dem då tydligen att själv anställa folk och ge folk en ordentlig anställningstrygghet utan de ska kunna sparkas iväg direkt om de anser det om Ikea tycker att vinsten börjar honka så ska man kunna knäppa iväg hur många personer som helst så att Laos behöver luckras upp. Det är absolut inte sant utan vad vi behöver göra det är att stärka Laos och de lagarna som ska skydda våra arbetsplatser och skydda de arbetande folket från att försparken hur som helst. De behöver stärkas. Vi behöver en kraftigare och kraftfullare lagstiftning. Vi på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti, Börlöf och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. Vi pratar innan om arbetslösheten och la lite. Vi ska fortsätta att prata om den arbetslöshet som, eh, inte, inte direkt arbetslösheten, men nu går ju tydligen regeringen och... och eh, Riksdagen, att här är för många, för lite folk arbetslösa för nu sparkar man ut 7000 här med i Skåne i egentligen kan man säga arbetslöshet 50 000 i hela Sverige kommer det till beröra visserligen har man då i ett arbetsförmedling, i ett ökat anslag jag tror det var på 2 miljoner eller någonting sånt för att ta hand om dem men däremot så satsar man 3 miljarder på sådana jobbkåsar. Alltså det är de som har varit sjukskrivna nu mer än jag tror det är för många 50 dagar man har kunnat vara sjukskriven. De ska nu tvingas ut på den så kallad arbetsmarknaden. Och då kommer arbetsförmedlingen från alltså årsskiftet, bara ungefär 50 000 människor i Sverige efter årsskiftet och nästan 5000 här nere i Skåne eller det var kanske inte så många direkt i början men under året kom man upp i de siffrorna Mm, det är precis som du säger. Det är 2800 till en början men under året så kommer det bli 7000 personer. Och det är ju det är väldigt välkommet för den här regeringen som sitter ju. För att då kan de ju återigen påstå att de har fått ner sjukskrivningssiffrorna Och vi kan ju göra, alltså jag menar, vi kommunister, vi kan ju också köra med ett sånt förslag att alltså, säga att vi inte ska ha någon arbetsförmedling överhuvudtaget så då existerar det inga arbetslösa längre i Sverige. Så, så att det är ju ett fint sätt att komma runt de här. Sakerna. Men det visar ju också på något sätt att man är ju totalt som vi här på Radio Kommunist har sagt många gånger man är ju totalt renoms på idéer man försöker trixa lite med siffror så, så tror man på något sätt att det här ska, jag vet inte, hjälpa till eller bli en bättre politik för, för Sverige på något sätt vad som behövs ju egentligen det är ju en helt ny politik alltså en politik som gör att människor får arbete, inte att man skyller på människor att de är arbetslösa att det är deras fel för det, det är just de här sakerna som är vår när man gör de här reformerna, eller om man, jag vet inte, man ska kalla dem reformer överhuvudtaget? Nej, jag menar alltså det här. Nu angriper man de sjuka rätten. Alltså jag menar. Det, det är ju naturligtvis inte buokrater som kan avgöra om jag är sjuk eller någon annan människa är sjuk men så är det alltså försäkringsläkaren förtroendeläkaren för försäkringskassan det är alltså en läkare som då försäkringskassan har förtroende för för jag vet inte varför man kallar han förtroendeläkare det borde naturligtvis inte kallas förtroendeläkare för en förtroendeläkare måste ha ett förtroende mellan den patienten han vårdar, eller han diagnoserar, eller på något vis. Jag menar, om han har säkert förtroende, den läkaren för de förtid här uppdraget. Han har säkert förtroende för byråkraterna och byråkraterna har förtroende för han. Men det är ju egentligen inte det det handlar om. Många av dem som är utförsäkrade blir utförsäkrade nu så kallade och ska ställa sig till arbetsmarknadsförfogande. De får överhuvudtaget inte träffa den så kallade förtroendeläkaren. Utan han löser bara och bedömer utifrån vad andra läkare har eh, gjort bedömningar och trots att de, de flesta läkarna har, har då gjort en bedömning att, att folk behöver vara så kan han eh, sitta där och bara läsa eh, den andra läkarens papper och påstå att han är fullt frisk arbetsför, han kan stå till arbetsmarknads förfrågande i något eh, form av jobb och nu är det ju så alltså, det, det är inte så att eh, att vi inte har någon arbetslösa Han har mer än en halv miljon människor öppet arbetslösa det är nästan 600 000 idag och då skulle jag ju förstå om det hade varit så att man saknar 600 000 människor då hade det ju varit viktigt att kunna titta på de forskrivningarna då hade kanske möjligen kunnat klara dig ett, ett kortare jobb eller någonting sånt Ett par timmar om dagen ja, om dagen, Eller om man kunde då ha utbildat dem för speciella Jag menar, de som har en ryggskåda har kanske möjlighet att, att sitta på något vis eller så. Man kan anpassa arbetsplatsen ...utifrån de fysiska handikapp eller psykisk också där är ju en del som är psykiskt eh, sjuka och kanske kanske tål stressen eller sånt och då kan man ju naturligtvis anpassa arbetsplatserna men vilka arbetsplatser som ställer till och anpassa sig nu <går> när man står 5 600 tusen människor utanför arbetsmarknaden det kommer ju naturligtvis inte att ske utan de kommer då till för att gå på olika former av aktivit aktivitetsstöd inom Arbetsförmedlingens rubrik. Och sen Sen eh, till slut så blir du väl att leva på socialhjälp. Ja, de är ju väldigt glada här i, alltså här i den här trakten i Malmö så har man ju, har man ju ett sånt, så kallat särskilt lag där som har en, en del psykologer och arbetsterapeuter som ska ha, titta lite på dem när de håller på att söka arbete under tiden. Man tycker ju att sånt skulle ju inte behöva ju om de är ju inte är sjukskrivna längre. De utsäger ju sig själva ju. I, i det här, ju, då, påstår, då är de ju fortfarande i grund och botten sjuka i sådana fall de bara inte arbeta om de behöver just den här hjälpen ju, under tiden de är inskrivna i, i arbets, äh, arbetsförmedlingen men det, det är så vi säger alltså, det, det, handlar det ju om att man ska ju på något sätt fixa till de här siffrorna för man har babblat i tio om sjukskrivningarna, att man ska få ner dem och det, det är ett väldigt bra sätt att göra det sen handlar det också om att man ska ha ju någon form av större Konkurrens på arbetsmarknaden. Man får folk att känna sig otrygga helt enkelt. Att, uh, där finns ingen, där finns ingen uh, social säkerhet i grund och botten utan uh, när som helst så, så även om du är sjuk eller vad, vad du, om du är arbetslös så du måste du ta ditt arbete var som helst. Du kan bli av med din A-kassa, din aktivitetsråd eller vad det nu är för någonting. Och det är ju självklart till för, precis som du säger, att pessa ner lönerna. Att göra arbetarklassen passiv också kan man också säga. För att när man gör sådana här saker så blir man ju lite rädd och ingen vill ju bli av med hus och allt annat. Nej, det är just det man, man satsar på, alltså skapa osäkerhet och osäkra förhållanden och, och det, det är ju det som visar sig också nu Jag menar, Sverige är ett högt utvecklat land och även produktiviteten är enormt hög i förhållande till många andra länder Jag tror det är det landet där. som har utvecklats mest de senaste 20 åren Ja, kanske utvecklas mest också, men det har produktiviteten har, alltså. har alltid varit mm. väldigt hög inom det den svenska industrin och inom de flesta av områden. Och, och det innebär ju naturligtvis att, att vi har gjort hårdare arbetstempo. Det sliter hårdare på arbetskraften. Och det är då inte konstigt att fler människor alltså inte orkar med det, utan behöver bli sjukskrivna Eh, vissa klarar det med en kort sjukskrivning men vissa människor behöver en längre sjukskrivning och det är det alltså nu man påstår man kan lagstifta bort Det menar om människornas fysiska och psykiska möjligheter och deras känslor och så kan man naturligtvis inte lagstifta bort det började ju redan då när den förra regeringen då satte, tillsatte man en arbetsgrupp som skulle säga över de olika sjukdomarna se hur länge man behövde vara sjukskriven för för vissa saker. Till exempel så sa man alltså att ett ryggskott skulle klara sig på en vecka. Om man fick ryggskott så skulle man vara tillbaka till jobbet om en vecka. Det var normtiden för, för ett ryggskott. Nu, nu jag, jag har inte haft ryggskott på länge men jag hade när jag var i 30 om tror jag någon gång. Och, och det var ju väldigt olika hur... hur hur det slog, alltså, någon gång gick det fort som fanken och blev med det, men det kan man inte heller fastställa någon annan omtid men så hade man den braklappen alltså det skulle ta sju dagar och bli högst för att bli frisk för sånt och, och så skrev man då in att och det har visat sig att det inte är skadligt för den sjuke eller för den patienten att arbeta trots att han har ryggskott och det är säkert inga problem om man sitter som burkrat på försökningskassan eller uppe regeringen för de har ju jag, jag vet ju jag har ju varit, varit byggnadsarbetare och varit på många sådana inrättningar och sånt och där har man välrum och man har av och man har en jäkla massa fina finesser som inte finns ute på byggbodarna eller inte heller ute på några industriarbetsplatser så de lever i en helt annan värld också. de som fattar beslut om vad vi människor som producerar någonting hur vi lever och, och det är ju det som vi måste förändra på vi kan inte låta dem bestämma över oss i allting de är inte bäst på det fast de påstår sig, sig vara det. Utan det är klart, alltså när 600 000 människor går arbetslösa, då finns det ingen anledning att pressa ut, halta och luta och alla möjliga på, på en arbetsmarknad som de har svårt att klara. Alltså då ska ju naturligtvis arbetsmarknaden anpassas till de människorna varje individ. Det är ju egentligen en lagstiftning på det. Jag tror det är diskrimineringslagstiftningen som omfattar det. Alltså till exempel tillgången till offentliga byggnader och sånt. Det, det, det får man inte laga begränsa för någon. Men de har ju redan begränsat för att komma ut på arbetsplatserna. Och arbetsplatserna är inte anpassade för alla människor. Nej, alltså har man... Alltså, då sa jag att de inte är bäst på att fatta beslut på såna här saker eller nå. jag skulle säga att de inte är bäst på att fatta några beslut om man 600 000 arbetslösa i, i ett land då visar det ju tydligt att man inte klarar av att sköta det arbetet som man egentligen ska göra alltså det vill säga att man inte ska ha arbetslösa jag hade förstått om diskussionerna helt till 5000 personer eller 10 eller kanske 20 000 men här pratar vi ändå om 600 000 personer och de människorna som ändå Alltså som förstår de här sakerna, alltså som läkarna och på, på de olika sjuksköterskorna runt om i landet. Alltså när man går emot deras bedömningar, alltså det, det har jag väldigt svårt att förstå. vad ska man då egentligen ha ett sjukintyg därifrån i sådana fall? Det, det motsäger sig själv. Samtidigt ska man då ha en sak jag åtanke. Jag tror det är något sånt 40 eller vad är det, det är någonstans mellan 40 och 60 procent av de besluten som Försäkringskassan tar som är felaktiga. När man har gått till länsrätten och just överklagat de här. Och då ska man ändå tänka på att det finns en hel del människor som aldrig överklagar. Yeah. Särskilt när det gäller kanske en månads ersättning. Eller något. tror de flesta struntar i det här. Jag får ändå jobb nästa. Jag vet att jag ska ha jobb nästa mm. månad. Och sånt, så man bryr sig inte om det. Så säkerligen så hade den här statistiken höjts väldigt mycket. Mycket. också bland invandrare som kanske har svårt att uttrycka sig språket om inte riktigt vilka regler som gäller. Ja visst, om, man, om fler människor överklagar försättningskassans beslut så skulle det bli så. på Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund i Radio Kommunist Vi som är i studion och nu har vi glömt bort igen, 040 43 70 70 eller 040 43 70 71 Vi som är i studion är Jan och Viktor, Vi har pratat om arbetslösheten och anställningsskyddslagar och vi har också pratat lite om alla de som där utförsäkrade nu från årsskiftet och ska då tvingas in i, i öppen arbetslöshet på den arbetsmarknaden som redan står 600 000 människor i kall för att få ett arbete. Och det innebär alltså mer än 70 75 personer ungefär på varje ledet jobb som finns i Sverige. Så de får det naturligtvis inte lätt men vi ska säga och det är andra som inte får det lätt. Det är ju, om man ser på det som händer upp i trollheten eller trollheten det är inte så att det är bara trollheten utan det är Saabs förestående nedläggning, eller vad man ska befara att det blir, eller befara, befara. Men de turerna kring, alltså Saab, är ju... Rätt så egentligen beklämmande alltså de som le, blir lidande av det är ju naturligtvis de som är beroende av den så kallad biltillverkning. Jag har sett siffror att det berör ungefär 8000 som är direkt anställda sa, men att det skulle röra sig om 30-40 000 med underentreprenörer och alla andra människor. Och lägger man då ner Saab så innebär det ju att ett stort del kom, av dem kommer naturligtvis oss till att bli arbetslösa. En del kommer säkerligen till att få nya jobb, så är det ju alltid. Men, men det är ju ganska många, om det är en 30, 40, 50 tusen kanske människor, som ska börja eh, direkt. Saab har ju länge varit, om man ska säga, på glid. De har haft problem med lönsamheten. De har inte gett, den har inte gett tillräckligt med profeter till ägarna som då är GM. I, alltså ett amerikanskt bilföretag eller världens största bilföretag tror jag det är. Det har, har inte bara i USA utan det har i Tyskland och många andra länder också och de har, de har gjort förluster och nu ska de föra ner förlusterna i och med de var ju tvingade till att få ett relativt stort statligt bidrag det kan man påstå egentligen eller man kan säga egentligen att amerikanska eller USA som stat äger nästan halva GM eller borde så utifrån de pengarna man har gett dem och de har inte fått några pengar. Alltså, er, er Svenska Staten, er, den, Reinfeldt och Maurilusen, de vägrar ju absolut att köpa eh, ut Saabel och sånt. Jag tycker inte alla om man ska köpa ut, men man skulle naturligtvis ha förstått att bilindustrin. Både Saab och Volvo skulle naturligtvis inte få leverera eh, en kapitalistisk eh, lekslöka nu finns det nya budgivare på Saup till exempel och en av de grupperna det är Karoligrupp och den känner ni säkert igen och har hört innan det är den alltså de tongivande dem, i den gruppen det är finanskapitalister de öger och säljer och, och spekulerar så, för att göra stort klipp så stort som möjligt så stora klipp som möjligt och det var ju den gamla USA-presidenten, eller den som var innan Obama, George Bush. Ja, George W. Bush var det eller? Han hette. Och, och familjen Bin Laden från, som inte alltid kända från Saudiarabien. Då med de stora gamla i det Karolekop. Och så det innebär alltså att det är de som kommer till äga Saab då kan, vi ska kanske sälja eh, Saab till Afghanistan till eh, Bin Ladens bror som bor där borta eller det är pappan Bin Ladens som har kontakterna med George Bush alltså de här eh, turerna kring eh, Saab har ju varit lite, lite märkliga alltså, som man har haft två spår egentligen och båda spåren har ju varit att det ska vara privatakt hela tiden. Socialdemokraterna har väl att, jag vet inte, alltså det är nästan, tycker jag nästan det sämsta av spåren för att då påstår man att man skulle pumpa in en massa miljarder för alla sabor flytande hela tiden rakt in i en privat industri och det är ändå rätt märkligt att man ska göra det. Varför skulle man stödja jag vet General Motors på något sätt det har jag, det har jag ingen förståelse för utan det vi kommunister säger är ju det att alltså vi borde ta över det. Ska man, det är ju inte sagt att man behöver ju en bilindustri för det man skulle kunna själv använda teknologin till någonting helt annat ju så att, att man ska på något sätt bara slänga bort det är ju också totalt idiotiskt men jag vet att det det, det är som du sa ju, det, det verkar ju som någon form av sop-opera på något sätt ju Ja visst, alltså jag menar det skulle ju inte vara tillåtet att spela som med dem eh, som det var som vi pratade om innan det där eh, amerikanska företaget kladdskedjan som sparkar 38 människor på grund av arbetsbrist och sina anställda om igen via ett bemanningsföretag. Det skulle ju naturligtvis inte vara tillåtet att hålla på och så spekula. Vi ska veta att det finns ju gott om pengar i världen 80 procent av de pengarna som cirkulerar runt i världen de, det, det handlar om de klafs pengar såna som var kortsiktiga vinster och sånt. Så det är, det är ju inte så att det fattas kapital här i världen trots finanskris och allting så är det massor av kapital. Och vi vet ju att både här regeringen och den förra regeringen har gett dem alla våra pensionspengar också att spela för. Det är inte så att vi har någon makttakt var och vi äger pensionsfonder eller någonting sånt som vi egentligen borde eh, enligt de själva ha utan det kapitalet som finns i pensionsfonder och sånt. Det ger man då makten över oss. Det använder dem som om det var deras eget kapital för att spekulera och göra egna vinster. Sen droppar jag en del ner i så kallad tillväxt i, i de så kallade pensionsfonderna. Men det största styrka med dem, eller det största det ger, det ger kapitalister som inte äger så jäkla mycket en mycket större makt för att de har ett tyngre kapital det, det är ju så att makten bestäms utifrån hur mycket kapital man har och det är ju därför man måste ta kapitalet från dem helt enkelt, om vi ska kunna ha en demokrati, det är ju därför man skulle eh, gå in och förstatliga alltså, jag menar, de har ju redan visat sig inkompatibla, att eh, det, då är det ju bara till att staten tar hand om det. Sedan de som påstår att staten inte klarar av det. Men om vi ser på den offentliga sektorn här i Sverige så har ju staten och samhället kunnat sköta om det. Nu ska man släppa in sådana i den offentliga sektorn. Hur kommer det till att gå med den? De lyckas spela bort en bilfabrik som är värd kanske, jag vet inte, 20 miljarder, 30 miljarder på på väldigt eh, kort tid, hur, hur, de, hur snabbt kommer de till att kunna spela bort vår offentliga sektor när man har gett dem makten över den? För det är det som är målsättningen ju. Ja. Alltså problemen som har funnits inom den offentliga sektorn har ju varit många gånger att man har anlitat entreprenörer och man har alltså haft en massa konsulter som har kostat en hel del pengar, en hel del omorganisationer och sen också att man, man får ju inte staten som alltså det innehållet som man, det ägandet som man har på något sätt att man säger att det ska vara en långsiktig innehav utan man har ju börjat biologisera det också ju så att det ska bara finnas ett vinstmotiv hela tiden bakom det och det är ju Steg ju egentligen till att man ska börja privatisera verksamheten. Ja, visst. Och om man ser nog på det här, vad heter det Köningsäg? Kö, äh, något, eh, något i den stilen ska det väl uttala Kanske Alltså de, de som då skulle köpa det han, Jag tror det är här uppe i Klippan Eller någonstans uppe i Skåne Som man har för fabrik och tillverkar eh, Jag vet inte hur många 10-20 bilar om året Kanske om det är så många Det är han som skulle överta Sop som ändå eh, har sålt 30 000 bilar hit till sig och Kanske några hundratusen förra året Det var de som skulle överta det och de berättar ju alltså, för de brukar alltid påstå att offentlig sektor är så eh, byråkratisk. Han berättar om att det var 80 avtal och olika avtal som skulle slutas och skrivas på innan taget de kom fram till hjälpavtal. Och det innebär alltså att det tog för lång tid. Det ble, det ble, han tyckte det var för mycket byråkrati. Och, och det är så, byråkratin fungerar i det privata näringslivet. Så när de påstår att byråkratin är oerhört offentlig i den offentliga sektorn så är det ingenting motvärderande i den privata sektorn. Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti, Börlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Viktor och Jan. Vi har pratat om eh, Saab och vi har pratat om arbetsmarknaden, sjukförsäkringar, allt möjligt. Här. Nu ska vi fortsätta och prata lite om eh, den, vad ska vi kalla det, den brun-svarta eller någonting i den stilen. För det är väl det det är om man utgår från vad som hände i Vällingen. Mm. Vi gjorde ju reklam det var ju manifestationer som skulle hållas mot Sverigedemokraternas tovmöte och det gjorde vi ju reklam för vet du, på förprogrammet. Och då var det ju självklart också att vi som parti och ungdomsförbundet deltog där på den här manifestationen som Sverigedemokraterna och det var ju, tyckte jag ändå, det gick rätt bra alltså. Det var rätt mycket folk, mer folk än vad det stod i, i alla fall <apan> vad det stod på text i SOTs text Det Där var det cirka 200 deltagare. Och, och jag skulle väl gissa på att det var väl kanske 10 sympatisörer till Sverigedemokraterna. Och, av dem eh, jag skulle inte ens vilja säga sympatisör utan jag skulle säga att det var kanske fem sympatisörer så var det fem personer som gick dit egentligen och var nyfikenhet och ville lyssna och som har den här eh, felaktiga liberala inställningen att man påstår på att allting ska vara tillåtet i till en demokrati på något sätt jag menar vi, vi har ju den inställningen att rasismen har ju ingenting med demokratin överhuvudtaget att göra så att eh, ventilera rasistiska åsikter har ju, är ju inte en, någon form av demokratisk rättighet och det var ju väl, man hörde ju egentligen inte vad som sades där, men det var visst någon som hörde någonting och har efteråt med den här personen som talade, en av dem. Men det som ändå var väldigt uppmuntrande med det här var ju trots allt att det alltså de här turerna runt de här transitbyråerna, så det har ju varit väldigt många människor som har protesterat mot det, både i Välingen och utan förvälling och, och det visar sig att det är ju politisk aktivitet som pressar på politikerna så att de måste ta andra beslut än vad de kanske egentligen vill ta för beslut ju. och det visar sig att sådana sån här politisk kamp det lönar sig och det är ju någonting som vi på Radio Kommunist hela tiden lyfter fram ju. att det, det är inte så bra för att man röstar fram någon och att man tror att det ska bli, alltid bli en jättestor förändring utan det är arbetarklassen som måste vara politiskt aktiva i alla frågor mer eller mindre för att man ska kunna få göra för de åsikter man har Jo, så är det ju naturligtvis. Det är inga eftergifter åt rasismen som är möjliga. Vi ser, alltså man har inte velat uh, ta debatt med dem. Och det kan man förstå i och för sig, delvis. Men det är klart man måste bemöta deras argument. Jag har vi har hört så många gånger, de påstår alltså att alla invandrare är nästan till brottsliga. Och, och många, många andra grupper av människor... Hej, säg det så. Och det är ju naturligtvis det, alltså Södra som är så mig en kapitalets förlängda arm. Kapitalet har alltid använt någon form av fascism som får spränga arbetarklassens enhet. Och det är det man använder Sverigedemokraterna till oss. Det är ju därför oss till exempel att de äh, angriper utlänningarna eller invandrare och flyktingar, sparkar neråt och slikar uppåt. Det, det är så de gör hela tiden och för att driva fram en motsättning och det har man alltså lyckats med därför att folk går på deras propaganda, de är skickliga på får förut sin propaganda och vi ser hur bredvilligt den varliga medien skriver deras, sprider deras rasistiska budskap till exempel när man påstår alltså att alla våldtäkter sker är, är, är invandrare som ligger bakom och båt och alla som sitter i fängelse är invandrare eller eller ja, flyktingar det, det är ju så alltså att det finns ju statistik på det och många brott som begås av olika grupper. Man har faktiskt, eller, nu är det en gammal utredning, den utredning man gjorde eh, till år 2000, den visar ju alltså att de som är födda av, alltså där är alla svenska och alla med, med födda av två föräldrar i Sverige, där är 95 procent som aldrig, som aldrig blir misstänkta för något brott. Och i gruppen som hade en förälder född utomlands, där var 92 procent som aldrig var misstänkta för någonting. Och i gruppen där de, de var födda utomlands, där var det 90 procent som aldrig var misstänkta, äh, sa man till. Och då ska man ändå i åtanke att den största av de gruppen det är faktiskt eh, nordiska medborgare, alltså överlägset och jag tror de står för ungefär 50-60% procent av eh, brotten. Mm. Eh, och det är just de här ju, som man inte riktar sig åt ju, utan man riktar sig åt länder som är utom eh, europeiska. Yeah. Så att de Sverigedemokraterna hade gått ut och sagt att vi vill inte ha fler nordiska <laughs> för att de är tungt representerade i, i, i kriminell statistik ja. hade man, man åtminstone att det hade varit en sanning med modifiering modifikation kan man säga i, i det fallet men det andra är ju barn ren sagt lögn egentligen men alltså märk man har ingen statistik på att jag sa att det var misstänkta förbrott det är inte sen det visar sig till exempel i Malmö gjorde man en utredning det var 2000 det rörde var, sig om 200 ungefär misstänkta fall det visar sig när det sen, man hade gjort utredningen på då alltså rån och, och så i huvudsak men det visar sig att av de 200 nästan 200 som var misstänkta så ledde det alltså till 32 stycken åtal och när man då avtalade eh, dem så ändrades brottsroppsägeringen från, eh, från rån till eh, grov stöld. Alltså det var ens i gång inte personbrott heller. Så av hela den summan eh, som var misstänkta så återstod det två, två fall som ledde till avtal bland den gruppen som var födda utomlands. Ett av fallen var hade föräldrar född i Sverige. och De andra två hade bägge föräldrarna för dig i Sverige. Så det var ganska kräktigt och plättigt. Men det, det är ju som de säger. Alltså en utländning blir en som ser utländsk ut. Och är man då färgad då så blir man lättare misstänkt för någonting. Alltså alla kommer ihåg det. Och, och sådär va. Så, så det, det, det är i Förmodligen ligger brottsligheten och kriminaliteten ganska lika för alla grupperna. Men det har ju Sverigedemokraterna utmötjat till förvandlse och fått media också till att skriva om det. För vi, vi ser ju på sådana socialt utsatta områden som, som till exempel en Rosengård i Malmö. Och då, det är, ju det, det är ju den faktorn som i första hand leder till kriminalitet. gör man också en, ett Det är inte vad man är född föd som bestämmer om man blir kriminalitet, kriminell eller inte utan det är den sociala äh, biten. Och jag menar, vi hade ju bandidos och alla möjliga... Äh, Banditband och innan, innan de började bilda sådana kriminella jämblandningvandrare. Mm, nej, alltså det har ju släppts en rapport för några år sedan just som tog upp det här. Visade sambandet mellan alltså, de sociala problemen som man hade och eh, upprätthållande kriminalitet. Och så visade det sig att i och med att till stor del är ju, har ju där är högre arbetslöshet hos de här sådana saker så visar det sig att tar man bort alla de här faktor, faktorerna mm. så är alltså eh, kriminaliteten lika stor oavsett eh, vilken grupp som finns. Så, så att eh, precis som du säger, det, det är ju bara trams. Så därför är det viktigt som man säger mota dem, dem i grind. <laughs> ska, det är det man ska göra just när det gäller när de sprider den här propagandan, för, för att den handlar ju inte om om, om kriminalitet eller och det är precis som du säger. Ja. Det handlar ju om att man ska på något sätt splittra arbetarklassens enhet, Att man ska på något sätt vara misstänksamma för att en person kommer från ett annat land eller vad det nu än är för någonting. Ja. Och nu när man vi oss på söndag i det första adventet närmar oss. Julen nu. Jag vet inte hur många av er som tänker köpa julskinka men fan, efter det här, man såg de alla de djurskyddsvännerna vi ska göra och vi ska ju exportera vårt djurskydd nu ute i Europa så fan lite mer vågar har eller vill ut än någon hjulskinke. Mm. Man måste ändå ge en liten kommentar till det också. Det visar sig att de livsmedelsinspektörerna är visst, jag tror de är anställda av... Länsstyrelsen. Ja, av Länsstyrelsen, men de har vissa, vissa kopplingar till storföretagen också. De som gör ä, inspektioner på de här gårdarna. Nej, man har skurit ner så mycket på Länsstyrelsens möjligheter att åka ut på inspektioner som man kan inte... Man har, det är ungefär som arbets... Äh, Arbetsskyddsbetalarna, de har inte möjligheter, de har inte resurser att göra oanmälda besök. Men det är så som vi tack och gör en fortsatt och trevlig helg. Framåt kamrater, viloprummanar, vår röda fana, vår röda fana. Framåt kamrater, viloprummanar, vår röda fana, som segen ger.